Gondolkodtam arról, hogy az életnek vannak olyan szakaszai, amikor csak úgy élünk. Aztán vannak olyan szakaszok, amikor minden összekavarodik, és elkezdünk élni egy másik szinten. Pézsi, aki gyerekekkel foglalkozott, úgy beszélt erről, hogy a gyerekeknek van egy térképe a világról. Amíg a világ belefér a térképébe, vagy nem ütközik bele a valóságba, elhiszi a saját térképét, és minden simán megy. Az mondja, minden szülő tudja, hogy időnként nagyon nehéz a gyerekekkel. Lehet, hogy megbetegszik, vagy lázos lesz, lehet, hogy csak durcás és rossz kedvű, és lehetetlenné, kezelhetetlenné válik. Ilyenkor, állítja Pézsé, az történik, hogy a régi térkép már nem működik. A világ túl komplex ahhoz, hogy az ő egyszerű térképe működjön, és fel kell adnia, amit nem akar. Ebben a szakaszban még nem tudja, milyen lesz az új térkép, de a régi már nem működik, tehát minden rossz. Óriási változás. Ám amikor az újabb, részletesebb és akkurátusabb térkép megszületik az agyában, akkor megint minden rendben van. Jó gyerek lesz, könnyen kezelhető, jókedvű, egészen addig, amíg a következő krízis nem érkezik el, és újra át kell alakítania a térképét. Azt gondolom, ez az életünk végéig tart, nem csak a gyerekkorban. Mintha egy lépcsőn haladnánk. Néha nem tudjuk, mi van, összezavarodnak a dolgok. Lehet, hogy még nekem is, ha bár majdnem 80 éves vagyok, lesz még egy krízisem, amikor teljesen ki kell dobnom mindent, és egy újabb térképre lesz szükségem. Ez a változás. Ez egy belső változás, de lehet külső is, ami ugyancsak nehéz. A rezilienciának köze van a változáshoz. Ahhoz hogyan viszonyulunk a változáshoz, a belsőhöz, a külsőhöz, mindenféle változáshoz. Az első nagy változás, bár meg lehet nem is a legelső, de mindenképpen az egyik első, megszületni. Kijönni az anyaméből. Ott bent minden rendben van, minden jó, minden gyönyörű. Egy idő után aztán már megint minden jó kint is. De a kettő között van két nagyon nehéz fázis. Az egyiket úgy nevezhetjük, hogy nincs kiút, amikor úgy érezzük, mindenhonnan jön nyomás, és sehová sem tudunk menni, el vagyunk akadva. Ez az érzés akkor van, amikor a mély nyak még nem nyílt ki, de már vannak mély összehúzódások, és nincs hová menni. Az élmény az, hogy ennek soha nem lesz vége. Végtelen. Örökké így lesz. Amikor valamiben nagyon benne vagyunk, akkor eltűnik az imagináció. Általában azok, akik megszületnek, például te meg én, meg Ludmilla, ezen a szakaszon átjutottunk, és belementünk a következőbe, a véres csatába. Az is egy súlyos helyzet. Erős és fájdalmas surlódás az anya és a gyerek között. Jön ki a gyerek, és úgy érzi, minden áron élni fog. Bármi áron kicsusszan. Mindenkit legyőz, aki az útjába áll. Megöli, mert jön. Ne tartóztas fel! Ez azért is kemény, mert az ember nem akar örökké harcolni. De amikor benne van, esetleg megijedhet, hogy nem érdemes élni, ha ennek soha nincs vége. Akadnak olyanok, akik tényleg évtizedeket élnek olyan tudatállapotban, mint a nincs kiút, vagy olyanban, hogy az élet egy véres csata, és állandóan harcolnak. Miért nem lépnek tovább? Mert félnek valamitől. Ha a véres csata túlságosan rettenetes volt a megszülető gyereknek, és ha születés után elválasztották az anyjától, akkor a szenvedés és a veszteség valahogy összekapcsolódik benne. A pici azt hiszi, az ő életének az volt az ára, hogy az anyja belehalt. Ez persze nem egy konkrét tudás, hiszen tudni még nem tud semmit a mi fogalmaink szerint, de érzékeli a környezetét. Szenved. És aztán érzékeli, hogy a környezet, ami addig volt, nincsen többé. Én élek, de a környezetem meghalt. Mert az első kilenc hónapban is élő környezetben vagyunk. Mozog, sisterek, puffog, mindenféle dolog történik körülöttünk. De ha kijön onnan a gyerek, és beteszik egy mozdulatlan kis dobozba, tehát elválasztják az anyjától, az olyan, mint maga a halál. Mert nem mozog semmi. És akkor a környezetem meghal. Ő él, de a környezetem meghalt. Akkor azt hiszi, ha bármilyen nehéz helyzetbe kerül később az életben, és abból ki akar jönni, hogy annak az az ára, hogy elpusztítja a környezetét. Például azért maradok valakivel egy rossz házasságban, mert azt hiszem, ha elhagyom, akkor meghal. Ez megismétli a születési élményemet, hogy amikor kijöttem a nehézségből, megöltem a környezetemet. Nagyon sok születési élmény vetül rá az életünkre, ha nem szabadulunk meg tőle. Aztán akadnak olyanok, akiknél tényleg nincs véres csata, mert nem nyílik, nem nyílik és nem nyílik a nyak és császármetszést kell végezni. Az olyan élmény és olyan térkép lesz belőle, hogyha nehéz helyzetben vagyok, akkor csak várni kell, és valaki megment. Majd az Isten megsegít. Deus ex machina. A rendszeren kívülről belenyúl az Isten, és megment. Innen is eredhet az, amit tanul tehetetlenségnek neveznek. Egyszer írt nekem egy hatvan éves nő, aki még ma is arra vár, hogy valaki megmentse. Miközben süllyed el az élete, mert ő csak várakozik. Szerintem minél passzívabb az ember, bármilyen oknál fogva, annál kisebb a rezilienciája. Van valami abban, hogy aki aktív, az valahogy jobban van magával és a világgal, mint a passzívak. Mert legalább úgy gondolják, még ha bajba is kerülnek, akkor is ők a bajok okozói, és nem valaki más. Gyakran gondolom azt, és mondom a pácienseknek, hogy a gyilkosok sokkal okosabbak, mint az öngyilkosok. Szerintem gyilkolni kevésbé őrül dolog, mint öngyilkosnak lenni. Mondjuk, ha te meg akarnál ölni, akkor én ott leszek, és valószínűleg nem fogom hagyni. Marad lehetőség arra, hogy harc legyen, és a végén, esetleg mint Robin Hood emberé, egy nagy csata után, ha túlélik, jó barátok legyünk. Ha van tanult tehetetlenség, akkor abból hogyan lehet kimászni? Hogyan lehet megtanulni harcolni? A képzelet, az imagináció, a depresszív nincs kiút állapotban nem segít. Ősz az élet fája alatt, a fejed felett mindenféle gyümölcs, csak meg kellene ráznod a fát, hogy az öletbe essen mindaz, amit akarsz. De te nem rázod meg, mert nem tudod elképzelni, hogyha megtennéd, akkor az öletbe potyognának az élet gyümölcsei. Minden, ami jó. Inkább szenvedni akarsz, hogy én szegény, itt éhezem, de nem rázod meg a fát. Megtanultad, hogy hiába rázod, és nem tudod elképzelni, hogy máshogyan is lehet. El sem tudod képzelni. Ki tanított meg rá? Ki tanított meg erre a hazugságra? Mert ez nem igaz. A gyerek először az anyját rázza. És az anyának örülnie kellene, hogy rázza a gyerek, mert ez az élet jele. Ám ha egy anya annyira hülye, vagy annyi baja van, hogy nem akarja, hogy a gyereke rázza, ha mérges lesz rá, vagy vonakodva adja oda magát neki, már kész is a tanul tehetetlenség. Mert ha egy szülött nem tudja gyarázni az anyját, hát akkor a világot sem tudja rázni. Nagyon hamar megtanulja, és feladja a reményt. Pont azt, ami az energiát adja a rezilienciához. Azt, amiről az elején beszéltünk, a kejfej Jancsi üzemmódot. Elesik fel kell, elesik fel kell, nem marad lent. Azért nem, mert van reménye arra, hogy fönnmarad, és nem ütik le újra azonnal. Cassius klének volt egy híres boxmecse, ahol nyilvánvaló volt, hogy Clay fog nyerni. Akkorákat húzott be a másiknak, hogy az elterült a padlón. Ám mielőtt tízig számoltak volna, felkelt, és Claynek újra le kellett terítenie őt. Emlékszem, Lang azt mesélte nekem sírva, hogy az milyen rettenetes emberi helyzet. Mind a ketten, mintha elvesztették volna a szabadságukat, nem tudtak más tenni abban a helyzetben. Klé nem hagyhatta abba, bár ő lengszerint remélte, hogy a másik a padlón marad, de az mindig újra felkelt. Maradj már! Hát meg kell, hogy öljelek, meg kell, hogy csalak. hát meddig verjelek, ne kellj már fel! Viszont a másik, amíg élet volt benne, nem tudott volna aztán magával élni, ha nem áll fel. Leng, azt mondta, óriási tragédia. Milyen csapdába esett ez a két ember? A vége az lett, hogy Clay ellenfele soha többé nem boxzolt. Zöldség lett belőle. Kómába esett, amiből nem jött ki a haláláig. Lehet azt mondani, hogy ez Clay hibája. Hát persze, lehet. lehet. Akármennyi is volt a mecsdé, abba hagyhatta volna hogy a bírónak kellett volna megállítani az egészet, de ebben a csapdában mindenki benne volt. Hát ilyen csapdákba kerülünk az életben, amikor folytatunk valamit, ami tudjuk, hogy nem jó, de elképzelhetetlen más alternatíva. Klé ellenfelének is az volt a problémája, hogy túl reziliens volt. Ha feladta volna a reményt, akkor lent maradt volna. De benne az volt, hogy felkelsz, nem maradsz lent, nem maradsz lent, még akkor sem, ha beledög lesz. Azért szerintem a reziliencia csak testileg volt meg a fickóban. Én inkább valami fanatikus kitartásnak gondolnám, ahogy hülyére verette magát. Pszichésen a legkevésbé sem rugalmas, mert ő is beleragadt a csapdába. Szerintem a reziliencia többek közt pont az, hogy kisiklunk az ilyen csapdahelyzetekből. Sőt, lehetőleg már bele sem megyünk. Mert ami előre látható, azt megpróbáljuk beleszámítani. Ami meg nem látható előre, abból kisurranunk, így vagy amúgy. Van egy jó finn film, nevettes vagy meghalsz. A fin polgárháború utáni átszódik, ahol a vörösök meg a fehérek ölték egymást. Majd a fehérek győzelme után a vörösöket táborok zárták, és mivel nem volt ennivaló, tömegesen végezték ki őket. Egy színtársulat is bekerül a fogolytáborba, és azt mondja nekik a parancsnok, ha meg tudják nevettetni a három hét múlva érkező magasrangú német katonai delegációt, akkor nem lövik agyon őket. A film arról szól, hogyan készülnek fel, és adják elő a darabjukat. A többit nem árulom, el meg kell nézni. A főhős Parikka, aki valós történelmi figura volt, hihetetlen vicces és bátor, de nagy sumák is egyben. Nem akar hős lenni, tulajdonképpen csak meg akarja úszni. Én elterveztem azt, hogy ha egy sötét sikátorban mondjuk három nagy darab férfi rám törne, és azt mondanák pénzt vagy életet, és behúznának nekem egyet, én azonnal összeomlanék. Lerodnék a földre, és nagyon sírnék, vagy jajgatnék, hogy azt higgyék, borzalmasan fáj. Még ha nem is fájna annyira, akkor is úgy tennék, mintha rettenetesen szenvednék, csak hogy hagyjanak békén. Hogy azt lássák, már bevertek nekem egyet. Az jól betalált, nem kell többet behúzniuk. Ha hegykén állnék előttük, és azt mondanám, ez nem fajt, akkor biztosan nagyon vernek. De ha leroskadok, jajgatok, talán békén hagynak. És persze odaadom a pénzemet. Hát én ilyen vagyok. Szerintem ez reziliens. Nem kimondottan hősies, de legalább kis vesztességgel úsznád meg a dolgot. Remélem nem támad rád három nagy darab férfi semmilyen sötét sikátorban.